Biografii Memorii Biografia unei capodopere Oratoriul Anotimpurile de Iosef Haydn. Scenariu de Virginia Velcescu pe nervi, mai fără folos Creațiunea mai sunt un om terminat așa să știți nu mai scriu nimic după sute și sute de lucrări Ai câte sunt el o oh, maestre sunt foarte multe dar până acum n-am ajuns decât aproape de 1000 dintre care 104 simfonii catalogul operelor dumneavoastră înaintează foarte greu Sunteți atât de ocupat eh dragă domnule baron v ai auzit nu mai vreau să compun nicio lucrare Bine, dar că oratorul la notimpurile Poate fi o compoziție minunată Care să stea alături de bucolici, lui Virgiliu O pictură muzicală A naturii mamă unică, domnule Pe care de altfel Numai un bun cunoscător al ei Poate să o descrie, fiindcă nu uiți ai născut la au sat ale cărei Splendori le-a invocat adesea În operele dumitale Da, e adevărat M-am născut la țară Tatăl meu era fierarul satului și până la șase ani am crescut în mijlocul naturii mamă, cum e zici dumneata Bine, dar asta a fost acum 70 deci de ani Sunt bătrân, nu mai am suflet, nu mai am blagă Și nu înțeleg de ce să fac un efort de care nu mă mai sunt în stare Și cine este acest James Thomson care mă cu un rânghi acum la bătrânețe? Cine e, domnule baron? E un poet englez, dragă Hayden. S-a născut în 1700 și a murit la 48 de ani Poemul lui, de fapt, o enciclopedie lirică a naturii Este frumos, scris cu talent și foarte expresiv Știi, întâi am studiat cu atenție textul Atenția s-a transformat în interes Interesul în entuziasm și iată-mă în fața dumneavoastră. Iată-te în fața mea Nădăjezi din toată inima că nu vrei ca și eu Să studiez pe Tom Suma Dumitale Oricât ar fi de pasionat nu, nu, nu, nu, nu te voi supune unui asemenea supliciu L-am tradus eu și dacă mă îngădui Îți ofer spre lectură câteva versuri. Nu, no, nu, no, să fac asta, Elsler E tânăr și are vedere mai bună Nu mai talent de actor n-am, dar cum eu sunt mâna dreapta maestrului Voi fi de data aceasta și aia, glasul aia, său Nu Te mai cări și nu mai faci bine modest, Elsler Treci la lector Uite, vă fac hatărul și ascult Vântul demiază noapte și-a risipit furia turbată El tace acum Din adâncul ascunzișului său Proaspătul zefir se ivește încălzind Nesfârșita întindere de aer iar deasupra, în nemărginirea cerului, încarcă norii mari cu ropotul ploilor de primăvară, limpezind aerul tulburat. Nu, nu e furtuna hibernală ce se abate asupra oamenilor, împovărându-le viața. Este speranța și bucuria renvierii naturii pe care primăvara o dăruiește oamenilor și vieții. Mm, da. mm, e, e, frumos. Nu mm. mă mire că ți-a plăcut atât de mult, Gottfried. Ești un om de bun gust și un abil traducător. Da, ce să fac eu cu kilometri și de verse? Uite, Ersler și-a dat duhul numai citindu da, Poemul s-a și transformat în libret, Iosef poftim lui. În libret? Da, sigur că da După experiența cu oratorul Creațiunea Al cărui libret l-am făcut la cererea de mitare expresă Maestră Haydn Mi-am îngăduit Cum a... adică mi-am îngăduit? Fără să mă fi consultat și pe mine? Ce sunt eu, un debutant oarecare? Nu, din potrivă Ești mal Iosef Haydn Ilustru compozitor austriac A, și te-ai gândit, domnule Că o glorie mai durabilă decât cea de baron Se poate dobândi ca libretista lui Haydn Nu era să în ceea ce te privește Numai că eu nu subscriu la această idee Nu vreau să-ți dau din gloria mea Da, să fim bineînțelești Poftim libretul Îți Iertare S-a făcut târziu. Să pun masa? Pentru câte persoane? Pentru mine și Elsler. Da, am înțeles, am înțeles. Bună seara! Bună seara! Poți să mă îngădui să pun o întrebare? și am îngăduit destul, domnul Baron. Pentru asta să ne ajungem. Ah, nu mi-amintesc să vă fi auzit vreodată jignind pe cineva. Mm, da, nu e în obiceiul meu, e revărat. Și atunci, de ce argumentul cu Gloria pe care nu vreți să o împărțiți? Pentru că pe celelalte nu le-a înțeles. Și se pare că nici tu bă da, dar nu sunt într un totul de acord cu dumneavoastră Nu? Ar fi de mirare ca un om de 35 de ani să-l înțeleagă pe unul de 70 Iar eu sunt într-adevăr foarte obosit Bătrân și obosit Chiar într-atât încât să nu vă puteți uita măcar pe libret? Nu l-a luat Înseamnă că încă mai speră Hai, du-te la masă, te rog Eu mai rămân puțin Rurau, satul copilăriei mele 65 de case risipite pe cele două laturi Ale șoselei spre Viena Și eu, micuțu Sepel, cu vioara mea simplă plite cu iscusința nevârstnicului Îndrăgostit de tot ce putea suna frumos Și toba Prima mea tobă, improvizată din vasul cu făină în care mama frământa pâine A coprit cu o pânză și în care, bătând cu zel, am umplut cu un nor de făină toată mobila din casă <coughs> Isprava n-a rămas neresplătită firește Dar recourile acelor bătăi de tobă mai răsună încă în urechile mele Și chiar <coughs> în urechile celor ce mi-ascultă simfonile. Rurau, ce departe este în timp Dar îi simt și acum aroma de iarbă și flori mine pădurii Îi aud și acum toate sunetele, toate N-am uitat niciunul Nici cântecul păsărilor Nici voietul vântului Nici ropătul ploilor, Mi-au rămas în suflet vocea bucuriei oamenilor Bocitul necajului Veselia sărbătorilor S-au păstrat întregi înăuntru ființe mele Sunt... Comorile mele de preț Eh, dar să vedem Cum cântă poetul Thompson Natura mama” <gângătă> Cu generozitate Judecând după numărul de pagini Da, să nu fim răuvoitori Deci, prima parte Primăvara începe cu o uvertură Da Urmează versurile Priviți cum vine încet Dinspre zefirul cald Al primăverii sol Așa Și cine cântă? Mm -hmm, da, uite, sunt trei personaje Simon, un țăran bătrân Ana, fica lui Și firește un tânăr, Luca cum ar suna Cum am mi-ar trebui un cor Da, este și un cor Vin cer senin Tu primăvară vin Știi că îmi place? Chiar ar merita hm, Să mă mai gândesc S-a făcut ora 8, Zygmunt Da, maestre, fix 8 Sunteți ca un ceasornic Toată viața am scurat la 6 jumătate dimineața Și uite, acum e 8 și eu sunt gata îmbrăcat și ras <hă>, Și arătați întotdeauna foarte elegant Zygmunt, nu încerca să mă flatez Asta nu mă va face să fiu mai clement cu compoziția ta <hă> eh, Ia să vedem ah, de mine. dar alegroul tău seamănă mai degrabă cu un marș de mormântare tu nu simți nimic când aștept notele pe hârtie, Zigismond. Papa Haydn, știți, eu prefer să cânt. Compoziția nu este pasiunea mea. Încerc și eu așa ca să nu vă supăr. Dar mai rău mă când compui prost, băiete! <laughs> O să vă mai gândesc ce să fac cu tine Acum hai la masă hai, da. Ce faceți? Ce faceți? E 8 și 5 Cădeam că s-a întâmplat venim, ceva Venim, venim în data, Ce ești oh. așa de agitat! Pentru că a venit domnul baron Van svit. Ah. I-am amintit că orele de vizită sunt între 8 și 9 seara Dar dânsul insistă Zice că e important mm -hmm. Bine, invită-și pe el la micul dejun ala, Să compensăm cina pe care i-am refuzat-o seara. Da, mă duc, am mai pomenit la ora 8 dimineața. Haideți și noi să-i hai da. bună, dimineața. A, bună dimineața! Bună Godfrey. dimineața, Gottfried! Bună dimineața, Gottfried! Tu știi legea casei mele? La masă trebuie să fim cu toții veseli și optimiști. Da. Nu se îngăduie nimănui să fie abătut sau să discute lucruri neplăcute. Știu, dar n-am venit să mănânc. Am fost curios doar să. Nici știu... curiozitatea nu se admite. Bine, atunci voi tăcea. Nici tăcerea nu se admite. Ei. Povestește-ne ceva amuzant nu mai de asta nu mi de mie, eu sunt nerăbdător. Bine, atunci renunță la masă de dimineață Dacă îmi declari tot, că mi-ai scuzat gestul de-asea Să-l scuz? L-am și uitat Pentru mine e mai important să știu în această tot clipă Tot ce vrei să știi, vei afla în cabinetul meu de lucru Să mergem, poftim Da, eh, Acum poți să să-ți satisfac curiozitate Ce vrei să știi? Hai, spune, ai citit libretul? Stai, stai, stai, stai, Godfrey, stai, nu mă lua așa repede suntem prieteni vechi și eu pretind de la această prietenie nu numai afecțiune, respect și considerație, ci mai ales înțelegere. Ești în stare să-mi acorzi? Bine, da, dar mai întâi îmi spui Mai întâi să asculți tu. De la vârsta de șase ani muncesc fără răgaz. De peste șase decenii nu știu altceva decât muncă, muncă și iar muncă. Lumea mă apreciază, știu, dar cere mereu altceva din partea mea. Lumea nu știe însă că munca de compozitor îmi cere un efort care mă istovește Căru astăzi simt că nu-i mai pot face față Dragul meu, aceeași muncă de compozitor îți dă și cele mai mari satisfacții Ai scris mult, dar ai avut și succes Nu mai departe decât anul trecut Oratorul Creațiunea te-a proiectat în conștiința întregii lumi S-a cântat și se cântă și acum cu un enorm succes Ai cules atâția lauri cât n-ai adunat în întreaga viață dumneavoastră da, E adevărat Creațiunea m-a făcut celebul, dar m-a și obosit. Mm -hmm. Mai ales... Neînțelegerea unor oameni pe care îi credeam apropiați. Da, Schiller, dramaticul și conformistul Schiller, nu se poate mulțumi cu simplitatea, umorul și veridicul din opera dubitară. Da, da, da, da, de aici până să spună creațiunea este un amestec de serios și burlesc, un amestec e, în care spun stai, cuvântul stai, stai. și animalele. Stai, stai, stai, stai, stai. Sunt voci singhere Iosef, de unde se vede că nici Male Haydn nu poate mulțumi pe toată lumea. Nu glumi, Godfrey. Știi bine ce mult m am mărât părerea lui Beethoven, elevul meu iubit. După cât știu tânărul Beethoven, n-a făcut nicio declarație publică. Nu, dar au avut grijă prietenii să-mi transmită că n-am dramatism e, e, și consistență, e, după opinia dumneavoastră. Vezi, vezi, poate tocmai de aceea ar trebui să scrii anotimpurile ca să le dovedești că poți fi și dramatic, și, zonul, nu, nu, și... nu, nu, nu, nu, nu, nu, imposibil. Ce să fac dacă soarta mi-a dat o inimă veselă? N-am încotro, trebuie să mi se ierte. Asta, e, fiecare după felul și alcătuirea lui Poate că ar merita să dai o lecție fețelor bisericești care te-au denigrat Anotimpurile fiind o lucrare exclusiv laică a, a, Nu ridică probleme dogmatice Acum mă înțeleg Domnul Baron dorește să se reabiliteze în fața clerului Ca să nu-și păteze blazonul este, nu. Ești liber să faci, domnule, dar nu cu ajutorul meu Iosef, Iosef, te rog când îmi spui, domnule baron, mă proiectez undeva... Te rog, te rog, hai să discutăm, prietene. Bine, bine, ajunge. Ți-am citit libretul, așeară, după ce l-ai uitat aici. Ensler, Zicbom! Aici suntem, aici. Unde v-ați ascuns? În sufragerie. Atâta timp? Ce făceați acolo? Mâncam. Aha, da. A durat mai mult, fiindcă ați îngurgitat și porția mea. Acum... Luați-l pe dumneavoastră și dați-i de mâncare Iosef! Da, Câte ceasul, copii? Nu, no, maestre. Este exact timpul să continui Schițele pe care în mod excepțional Le-am început aseară la no timpurile după libretul Semnat de Gottfried van Swieten. Iosef, dragul meu Și eu... Duceți-l duceți la masă că moare aici De emoții și inaniții <gătări> Și poate mai știi? Vom mai avea nevoie de dumneavoastră Da, <gătări> da, da A, Veniți domnule van poți. Așa! Am scapare ei. Acum să ne apucăm repede de lucru. Așa, deci, după corul țăranilor, un recitat lui Simon se face la sfârșit când trecem pe curat. Îmi trebuie neapărat aria plugarului. Să facem repede, precum plugarul însăși care știe că vară trece și nu este timp de pierdut. În de zi, voios plugarul iarna cânt. Și vreasa el le în urma putului Așa, și acum s-ar potrivi o aree în care să participe toată lumea Pentru ca bucuria să fie generală Ah, Grisinger, nu te-am văzut de mult Ce mai faci? Mai continuăm amintirile din copilărie? Papa Haydn, scuzați-mă vă rog Dar eu am mai fost pe aici Serios? Eu, eu cum de nu te-am văzut? M-ați văzut, dar nu m-ați remarcat Cum așa? Și eu care mă lăudam cu spiritul meu de observație Și totuși ieri am luat masa de seară Printre invitații dumneavoastră Grisinger, să nu spui că m-am ramolit Cum așa deodată? Vai de mine, Papa Haydn, câtuși de puțin Cred că de vină este oboseala, sau mai exact, preocuparea pentru nașterea anotimpurilor. Ah, anotimpurile, doamne, ce coșmar! În câteva zile i-am schițat, i-am auzit prima parte, primavara, și de atunci mă chinui să o finisez. Te asigur că nu e deloc ușor. Arii, recitative, coruri, ne mai vorbim de partea orchestrală, care mi-a scos periat. Dar este și punctul dumneavoastră foarte... Plăcerea și talentul dumneavoastră de orchestrator Sunt bine cunoscut Desigur, domnule Însă colosul ăsta de oratoriu are un libret gigantic Și partitura mea crește precum cozonacul Uite, <laughs> au trecut câteva luni bune De când m-am apucat de lucru Elsner, Elsler Sunt aici, maestre, nu vă mai obosiți să mă strigați E, nu, asta e bună nici pe dumneavoastră nu te-am remarcat? Sunteți obișnuit cu prezența mea, așa că nu mă observați Pentru un secretar personal să știe el să că asta e o notă bună Deci? De 5 luni v-ați apucat de lucruri. La anotimpuri Am scris aproape 150 de pagini de manuscris oh. cuprinzând numai prima parte care are 9 puncte Și la câte veți ajunge mai strâng? Ah, nici nu vreau să mă gândesc Las totul la voie inspirații, Pentru că și inspirația are o limită, nu? Credeți că am să rezist la cele aproape 50 de puncte din libretul lui Van Zwitten? El a redus poemul lui Thompson, dar pe mine mă pune să construiesc un panteon, să înalță o piramidă! Maestre, ați dovedit că puteți face asta. Să luăm doar creațiunea ca mărturie și tot ar fi de ajuns. Și apoi, de ce n-ați oferit oamenilor încă o minune a lumii, construită în graiul muzicii? Numai să mă țină puterile copii. M-am la o treabă cumplit de grea. Recunosc, îmi place ideea de a cânta natură. Este poate subiectul cel mai apropiat Inimii mele Un moment Sinfoniile dimineața, amiaza și seara Semnalul de corn și vânătoarea, quartetul soarelui Cel al păsărilor, ciocărlia, cimpoiul Ajungeți, le pune punct. punct Înțelegeți copii că una este să compui O sinfonie sau un quartet Și alta este să construiești un gigant Nu numai prin proporții și mai ales prin multitudinea și complexitatea trăirilor A sentimentelor umane care se certă în măcite muzical În tot atâtea nuanțe, subtilități Și mai ales în, în grandoarea În superba lor măricii. E minunat, dar și copreșitor eh, Vreți să vedeți cum a ieșit finalul primei părți primavara? Apropiați-vă și citiți partitura Ce s-a întâmplat, maestre? Vă văd abătut și dacă am observat bine, ați întrerupt lucrul timp de câteva vreme. Ai observat bine, Elsler. Ai observat bine. Am schițat în mare cea de-a doua parte, vara, și m-am oprit. Nu mai pot continua. Vă simțiți rău? Sunteți nu, bolnavi? Nu, nu, nu sunt bolnav, dragule, dar... Supot greu umilința, jignirea Vai te bine, este. dar cine a îndrăznit? Baronul v el în persoană dar nu înțeleg, cum a putut face așa ceva? Ascultă, Iosler, te-ai uitat vreodată prin libretul lui? Nu, știu că nu vă place să vadă cineva lucrurile dumneavoastră înainte de a le finisa Dar libretul e finisat, domnul acesta a scris și muzica Eu Nu înțeleg nimic Binevoiți, vă rog să mă lămuriți Poftim, uite libretul, ha, îl sfăiește Dumneavoastră a spus că e un bun punct de plecare Pentru muzica pe care o compuneți Da, dacă m-ar lăsa pe mine să o gândesc Primește-mi să te rog de pe margine. Citește, citește tare Orchestra trebuie hm. Ilustrația va fi făcută aici de suflători în sectorul voietul bufniței Vor fi imitate e, de... E, ce zici? Nu-și depărșește oare v-am zmit în atribuțiile? Vă cer iertare, dar până acum nu le-ați văzut? Ba da, dar am încercat să le eludez Însă tonul lor a sfârșit până a mă supărat Maestre, sunt simple sugestii Sunteți liberi să nu țineți seama de ele Și în acest caz nu este nimic jignitor Da? Atunci continuăm mai aici la, la pagina 203 Da, la punctul fortuna. Aici se va folosi răpăitul de tobă Din Sinfonia numărul 103 Dar ce vei, zi, vei, tocmai din Sinfonia 103 Vezi, vezi, vezi, și tu să te miri uite te mai departe, la aria ani din timpul furtunii Recitativul parte. va fi acompaniat de sunetele Împițicatul ale viorilor care trebuie să imite fulgerul De ce zi, Timp de 50 de ani am plăzmuit fulgerul prin cântul în zigzag al flaotelor Și acum trebuie să renunț la tehnica mea Pentru că așa dorește domnul Baron Nu, nu găsești că e prea mare îndrăzneară din partea lui? Maestre, maestre vă rog, aveți dreptate Este o imixtiune de neiertat în munca dumneavoastră Pe Imixtiune? Eu aș numi asta impertinență, da? Maestre, impertinență. maestre vă rog, calmați-vă, liniștiți-vă da. Poate că ar fi mai bine să stați de vorbă cu domnul baron. Nu da. se poate să nu vă înțelegeți. înțelegem nici gând. Eu compun muzica, așa cum cred eu de cuvință și nu cu adnotările dumneavoastră. Uite ce fac eu cu adnotările dumnealui. Maestră! Da mi le libretul. Am să-i răspund și eu tot în scris. Nu! Nu e treaba dumitale. Ce cauți în bucătăria mea, Maestră. domnule baron? Eh, acum m-am mai răcorit. De tare mi-ar plăcea să-i spun câteva vorbe în față acestui domn Eu zic dacă mi-este îngăduit să terminați ce-ați schița Ce după aceea să-i spuneți? Așa că un fapt primit? Este o idee excelentă Vreau să văd ce figură faci Mă apuc chiar acum de lucru Vă urez spor la lucru, maestre Da, deci, vara Un recitativ Aria lui Simon Le trecem pe curat direct În imn lui. Ne oprim aici Soare glorios, tu astru flăcărat. Frumoase versuri Le merită cea mai deplină minune Minunea naturii, da Aici toată lumea trebuie să fie la înălțime Și corul, și soliștii Și orchestra, toți și acum furtuna fortuna vechea mea prietenă Nu te-am auzit cu minte, Cum te adun de undeva din neant Cum te năpustești peste noi Cu toate sunetele tare grandioase Cum ne văzut în sentimente misterioase Apăsătoare Și cum te mistui întorcându-te înapoi Și lăsându-ne mai limpezi Mai buni Mai umani. Da, fortuna, Vechea mea prietenă Am să te înfățișez de data aceasta Cu tremurătoare Măreață și superbă. <coughs> eh, domnule baron, cum îți place muzica mea? Ți-am lăsat destul răgaz ca să apreciez cum se cuvine? Da, și ca să observ că sugestiile mele au fost total, dar total eludate Eludate? Da. Nu, no, contrazise, da, contrazise deliberat eu am scris muzica așa cum mă pricep, cu modestele mele mijloace Recunosc modestele dumii mijloace, au făcut ca lucrările de până acum să arate excelent Mă întreb totuși cum... Scum? am reușit în pofida faptului că nu ți-am respectat adnotările, nu așa? Exact Ei, tocmai de aceea Ei, Erau chiar atât de neavente Bineînțeles, dar nu fi să-mi ridic iar în cap toți criticii cu onomatopeele dumii tale. Auzi, auzi dumneavoastră, să imit o răcăitul broaștelor, mugetul vacilor N-au fost ele o onomatopeile, dumite ale calului lor de bătaie la odierea creațiunii M-am făcut atunci regele imitator al animalilor Nu, no, nu, no, domnule baronă, mi-ajunge În toate trebuie măsură, măsură și echilibru bine, bine, bine, să zicem că sunt de acord la acest capitol Dar mai erau o mulțime de anotări care poate meritau atenție nu? Dar au meritat Le-am studiat cu atenție și e remarcat reacția mea deci nu e îngăduit unui libretist să gândească dincolo de marginile textului, Ba da, dar numai în măsura în care corespunde și cu gândirea muzicianului, oh, cu tehnica, cu stilul lui, altfel devine o emixtiune neavenită, supărătoare. N-am știut că ești atât de orgolios, iose. Orgolios? Eu, Orgol. eu aș numi asta pricepere, competență sau mai bine cunoaștere. Și ce legătură au toate astea cu faptul că aria Laudă hărnicii? Este, este pur și simplu o misă Am trecut peste ea pentru că textul avea un aer mult prea idilic față de cunoștințele mele despre hârnicia țărănească. Ah, deci îmi îneci mie competența. Da, da, în ceea ce privește munca țăranului, dumneatați ai format o imagine din stampele de doi bani care se vând prin târgul sau din auzite. Iosef, atenție la ton, altfel încep să mă simt și De ce? De unde ai putea să știi dumneata care este Adevărata față a muncii la țară A greului pe care săranii îl duc în spate Dar eu îi cunosc bine Le-am simțit efortul Le-am înțeles necar Dar de... și bucuriile, Iosef N-ai să-mi spui că ei nu au nicio bucurie Ba au Au o bucurie bine meritată Profundă și de plină Căreia se cuvin alte laude decât cele dulcea dilice din Libretul Dumitale Iosef, mă străduiesc să nu-mi pierd răbdarea din respect față de prietenia noastră Dar nu, nu reușesc deloc să te înțeleg Da? Poate că nu reușesc eu să fiu unde ajuns de elogvent Citește-te, rog, Libretul Dumitale, poftim Libretul? Da, poftim ce e scris Nu, e, e ridicol, e, e absurd Și toate notările mele Aha, da, da, da, nu e treaba Dumitale, adică a mea vrei să zici ce cauți în bucătăria mea? Bine, dar da, asta de orice măsură. Ai luat totul în de Nu-ți dai seama că mă șicnești? Eu? Da. Lumea ta pe mine Scrie acolo pentru un începător Sau pentru un cârpaciu oarecare Eu trebuie să fiu sclavul inspirației de Până și în materie de tehnică muzicală ai vrut să-ți bagi joc de mine? Nu, nu, nu, nu, nu, în orice caz, nu asta a fost intenția mea. Dar procedeul dumneavoastră este intolerabil. Uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, cascada. A -a. Ai tăiat tot paragraful cu violență. Ah, cascada. Păi n-am transpus-o muzical pentru că nu știu ce e aceea o cascadă. Bine, dar asta știe și un școlar din clasa întâi? Da. Dar un școlar care a văzut o cascadă, ori eu n-am văzut. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. e absurd, e absurd. Dumea duce asta la o copie după natură? Bine, o asemenea concepție este inadmisibilă. Dragul meu, eu compun numai despre ce știu. Până nu văd o cascadă, nu compun așa <cute> ceva. <cute> Și cu asta am terminat. Dacă nu-ți place, poți să-ți iei înapoi libreta. Poftim, eu mă opresc aici. Da, da, văd că nu ne putem înțelege. Adio. Adio. Elfler! El El Elfler! Da, maestră! Iremediabilul s-a produs Am auzit, disputa a răsunat până în sufragerie Îmi pare rău că n-ați găsit o cale Cum se te înțelegi cu un asemenea cater? mai el are dreptate Maestr, dacă mă îngăduiți, nu știu cum se face Dar dreptatea își găsește loc mai întotdeauna Cam pe la mijloc Ce vrei să spui cu asta, Ensler? Nu vreau să vă mai supăr și eu, dar ați muncit atâta În curând se împlinește un an De când ați început anotimpurile Două părți sunt acum terminate Ei, Află că am început și partea a treia, Laura hrnicii, mi-a ieșit foarte bine. Am refăcut puțin textul și apoi am scris-o dintr-o suflare. Pine, dar domnului baron, i-a spus că l-am mințit. Am vrut să-i joc și eu o oreghi uite -o, acolo pe masă. Ia, ia, ia, vezi, îți place? Dumnezeu! Erol Grisinger? Dumneavoastră erați! Credeam că au sosit dumnealor! Intrați, vă rog, intrați! Dumnealor? Păi da, domnul Haydn și domnul Elsler Au plecat dis de dimineață și uite A venit seara și încă nu s-au întors Da, de ce atâta neliniște? Au plecat împreună cu domnul baron pe muntele Rex Astăzi Elsler a fost pe port de Alpenstock A, la cascadă? da Papa Haydn s-a ținut tare și până nu l-a cărat pe domnul Van Zviten să vadă cascada, nu s-a lăsat. Bine, dar eu ascensione ovozitoare, e drept. Muntele se meringhe în vecinătatea Vienei, totuși. Păi, eu ce zic! Să te pornești la 70 de ani să urci muntele! Dar nu vă faceți griji! La capitolul sănătate, Papa Haydn e ca un stejar. Eee. Da, dar și stejarul eee. se mai îndoaie. Ai aud, Aduc da. să-i da. Ce faceți, copii? Maestre! Maestre! Maestre. Maestre. Maestre. Stai, stați aici la căldurică, precum Boșnegi. Mai și mai raie! Ana, iată ne ceva de mâncare că se lignit și repede că vreau să mă făc de lucru. Lucru? După așa o zi? Ah, a fost splendid copii. Mă simt întâlnit cu 10 ani și abia aștept să aștern pe note impresiile de natură pe care le-am cules. Pentru asta însă trebuie mai întâi să mă hărănesc Haide, haide, haide, Ana Dar unde e domnul Elsler? Ce-ați făcut cu dânsul? Îl conduce acasă pe Vas Vita Să-l vedeți, e terminat O zi pe munte și șoarecele de bibliotecă mai, mai să-și dea suflet Vedeți, vedeți copii ce înseamnă lipsa de mișcare? Eu fac zilnic kilometri întregi pe jos Și asta menține ține mintea trează și condiția fizică excelentă ce face ara? Nu s-a decis. A, ba, uite, uite, bucate. Da, câte bucate. Păi, o, acum a... trebuie să luați și masa de prânz și cea de seară dacă așa o zi. E, sigur. Hai, hai, hai, poftă bună, copii, mă Și ce se mai întâmplă cu anotimpurile, dacă mi-este îngăduit să vă întreb? Când nu v-am spus? Îndată ce termin masa, reau lucru. Dacă Elsler va sosi la timp. El -Sler? Da. Trebuie să-mi aducă înapoi libretul pe care, încapăținatul de baron, n-a vrut să-l până nu-i fac cascada. De aceea l-a sforțat la La această l -ați, l -ați, l -ați, că nu strică nici lui un contact direct cu natura. Văi, ce face el? Se ridică baronului să doarmă? Da, deloc. seara la toată lumea. Bună seara. N-a fost necesar, cred că a dormit îmbrăcat și cu bocanci în picioare. Era frânt de oboseală. Spre deosebire de mine, care. Eh ai adus libretul? Perfect Copiii vă urez poftă bună în continuare Spor la treabă. Mulțumesc, bă. mulțumesc copii da. Să punem deci Lauda hernici la locul În partitul Toată viața am fost un om silitor Dar niciodată nu mi-a trecut prin minte Să cânt munca și vrednicie În muzica mea Iată că a venit și acest moment a, Dar am uitat dragostea Cel mai frumos sentiment omenesc cum să lipsească ea din timpurile anului? Și când anume e mai bine venită decât toamna, odată cu bogăția roadelor pământului? Deci, Ana și Luca, într-un duet de dragoste, ia, ia să încercăm noi ceva mai puțin obișnuit. Textul începe Bine! <fie> nou libretul Ivan Zvitt Da, o adevărată dezblănțire de forțe Într-o aventură cinegetică plină de peripeții Să începem deci cu Simon Se avântă pasărea în zbor Să scape astfel de vâinătar Dar totul este izatar O pușcă ia foc și plumbi-o ajung eu cade din zbor Cade pe oror Se avântă pasărea în zbor Să scape astfel de vâinător Dar tot este îl zadar Zboară plumbii din puști Și pasărea Cadet in spore Cadet pe o oh guard Cadet in spore oh Cadet pe o guard Lungă e toamna poetului Thompson, vede de mine câte pagini mai are într-o și eu care, care încep să cam obosesc, nu nimic, mă voi odihni la iarnă. Să procedem la sărbarea culesului viilor, un tablou bogat în culori de toate nuanțele, ca și frumusețea toamnei însăși. Da, ah, dragii mei, mei v-am chemat să vă rog să-mi dați o mână de ajutor mm. să no timpul. Am finisat. Toamna, deși afară e încă prezentă, <laughs> o simt în toate mădularele. Pe cer iertare, însă cum am putea să vă fim noi de ajutor? Gândul mă onorează, dar nu mă duce până la fapt. El slălare are dreptate, ce putem noi face pentru dumneavoastră, maestre? Iată ce. Zigmund, să mă ierte că nu-i mai dau lecții la dimineața. Sunt obosit, te rog să mă înțelegi. Le vom relua cât mai curând. Să ei nume de robăiete, m-ar mâgni gândul că ai putea să nu mă înțelegi. Cum maestră. se poate, Papa Haydn? Ar fi o lipsă de recunoștință strigătoare la cer și apoi. Întreruperea e de scurtă durată, nu? Nu știu, dragule, sper Tocmai de aceea rog și pe grizinger să lucreze singur la memoriile Sigur, mele ce? Ca să pot compune în ticnă, și Da. Și eu, maestre? Dumneata? Dumneata, Esler, care ești mâna mea dreaptă Glasul meu, alpă în ștocul <laughs> meu <laughs> De, de asta, metronomul meu Metronom? Adică să vă măsor timpul de lucru. Ești stățâns, Nu degeaba stai în preajma mea de atâția. Da. Să-mi bați măsura timpului de lucru pentru ca să imprimăm urât cât mai rapid. Vreau ca până la sfârșitul anului să termin anotimpurile. Excelent. Mm. Mai Bravo, maestru! Hai, hai, hai, hai să ne retragem, Zigmund, pentru ca metronomul să-și ia rolul în primire. Da, sigur. Să mergem. Sunt gata, maestru. Ah, mă hip cu păcănitul, Dumitale. Prefer vocea umană. Deci, ultimul capitol din oratoriul Anotimpurile. Sunteți gata, maestre? Sunt gata și cu voia, Dumitale, voi trece chiar acum la fapte. Primul lucru de care am nevoie este... Este? Absența ta. Ah, da. Veniți da, a venit iarna cu cețuri dense și geruri aspre. Să-l auzim mai întâi pe Simon m anus r Orice călător știe că pe aceste meleaguri încremenite ferestre luminate ale satului înseamnă prilejuri de o dignă și veselie. Pentru că cine știe mai bine decât țaranul să împlătească basmul cu cântecul? Să intrăm și noi în odaia de tors și să ascultăm... 15 octombrie, maestre, cum stăm? Dar de unde? Suntem în plină iarnă și te rog, nu mă mai deranja de la clacă. Am înțeles, maestre, mă retrag. Ce cântăoare fetele la clacă? Am intrat în luna decembrie Vă rog să fiu scuzat pentru necuviință Dar asta e venirea mea, să vă deranjez ah, Metronomul Ezler Te încunoștințez că iarna înaintează foarte repede Deși cu mare efort Simt că mi-a rupt și răspinării Hai, hai, du-te, te aștept peste o lună Deocamdată la revedere Mă retrag, maestre. succes în continuare M-am perupt tocmai când filozofam Împreună cu Simon despre virtute Ia să-l auzim Virtutea doar îndreaptă vieții noastre, ajungem timp și rândul la creu sau mulțumire spre celul arătat de ea. Da, e bine. Mai avem un singur punct, ultimul 44. Aici am fost inspirat, domnul Baron, într-adevăr cel mai frumos sfârșit de iarnă este triumful primăverii. Nimic nu-i pe pământ Sfârșit Se întâmplă ajunge cu glumă. V-am rugat să mă las să termine. Nu e nicio glumă, e foarte serios, maestră. Uf, și ce bine lucrează tocmai acum. Hei, ce este? Vă rog să poți fi repede în sofragerie. Ce om, Hai, bără, arde! Hai să vă rog gretează. Mai este exact un minut și noul an 1801. Va sosi printre noi. Nu putem să-l sărbătorim fără dumneavoastră. Aaa, ah, dragii mei, asta și eu. Am pierdut complet noțiunea timpului trecând atât de intens prin timpurile anului. <laughs> Ați împușcat paharele! -le -le. La mulți ani! La mulți papa, haide! Să trăiești fericit și să ne bucuri cu opera Dumitale. Vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc pentru tot! Ah, văd că buna mea menajer, nu s-a întrecut pe sine Da, aia e o masă festivă, hai, mâncați și fiți sănătoși poftiți, poftiți și mâncați, prieteni, deși cu întârziere vă invit să fiți oaspeții mei de anul nou Poftă bună! Înainte -a de a începe, pot să te întreb, fără să te supăr, ce mai fac? Anotimpurile? Da, este un subiect agreabil Despre care se poate discuta și la masă <laughs> Mai aveam doar finalul, Godfrey E o muncă titanică Și pentru mine este un adevărat martiraj. La masă trebuie să fim veseli E adevărat, Simon Dar eu mă tem că va fi cântecul meu de lebădă Un cântec minunat, maestre, o capodoperă Va depăși fără îndoială ca valoare creațiunea Păi cum credeați? Chiar și la vârsta mea înainteată Trebuie să progresești, nu? Mai ales că... L-am scris la cumpăna dintre veacuri Da, 1799-1801 Și pentru că el cântă natura, subiectul meu cel mai drag Din acest punct de vedere, îmi amintește de mari maestri ai picturii flamande Recunosc, natura este înfățișată magistral Iar viața țăranului vretnică de un mare artist creator Pentru că în timpurile cântă țăranii, dragii mei și cine poate cânta natura mai bine decât ei? Să toastăm! Să toastăm pentru anotimpuri! Pentru veșnicia lor, pentru bucuria sublimă a oamenilor cărora le-a fost dăruit De libretistul Gottfried van Witten Și de compozitorul lui, ilustrul muzician, Iosef Haydn. ciclul Biografia unei capodopere ați ascultat Oratoriul Anotimpurile de Iosef Haidn, scenariu de Virginia Velcescu. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Mircea Albulescu, Traian Stănescu, Adrian Pintea, Mircea Constantinescu, Catița Ispas, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Laura Niță, regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.